Sokan talán azt gondolják, hogy ami most hallható, az a kezdet. Ott, ami most hallható, az a vég, a permanens vég, a permanens végítélet folyamatában, hosszú hónapokon keresztül, és garantáltan mindenkit utolér.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 Robert, szerinted melyik emberi tevékenység az, amelyik leginkább hozzájárul az üvegházhatáshoz, a klímaváltozáshoz? Hát az égés, égetés, égetés emberi tevékenységet mondjál. Hát de az, a, az az érdekes, hogy már maga a létezés, a kibelélegzés is lé, égetés. Tehát már amikor, mert hogy így a saját testünket égetjük el, tulajdonképpen az életünk, az egy ilyen permanens égetés, amikor levegőt szívunk be és fújunk ki folyamatosan, ő, nyomatjuk ki magunkból a szén-dioxidot. tehát ezzel is hozzájárunk az üvegházhatáshoz, de azt gondolom, hogy amikor a, a, a toxikus energia hordozókat égetjük el, akkor még sokkal inkább hozzájárulunk ez. A napi tevékenységünk során melyik az a, a, az a pillanat, amikor leginkább hozzájárulunk. Hát az mondjuk hogy... az autózás. Autózás Igen, mondod, Mondjuk. A mai napnak, vagy a tegnapi napnak a híre, hogy ami leginkább rossz hatással van a klímára, az a húsevés. Miért? Azért, mert az állati takarmányhoz, hogy, eljussanak a, a, az áll, tehát, hogy a takarmányhoz jussanak az állatok, ahhoz olyan mennyiségű különböző égés végeznek el technikai, kemikális úton, hogy, hogy a húsnak, egy kiló húsnak a bevitele az ember szervezetébe, az megfelel valami 6-8 órányi autózásnak olyan mennyiséget égetnek el, hogy létrehozzák azt a takarmányt, a azt a műtrágyát, amely műtrágyán az a takarmány nő, amely takarmányt megeszi, az az állat, amelyet mi megeszünk. Aha. Képzeld el is, Amerikában most indul el egy nagy kampánya. Milyen neve volt elnökjelöltnek? Álgor, ugye, aki a uh, ikonikus arca ma már a uh, környezet-tudatos uh, uh, világrendnek. A Egy, egyébként az az érdekes, hogy akkor lett ikonikus arca a környezet-tudatos világnak, amikor elvesztette az esélyét annak, hogy valaha elnök legyen, amíg alelnök volt 8 éven keresztül, addig valahogy nem vált ennek a, ennek a zöld emberiség és a, és a föld megújulásaért harcoló küzdő mozgalomnak az ikonikus figurájává, pedig hát sokkal nagyobb hatalma volt, mint most de azért akkor is támogatta most indítanak Amerikába egy kampányt amelyiknek a középpontjába pont Elgornak a képmutatását helyezik és azt állítja a kampánynak a frappáns mondata, hogy aki hús eszik az nem lehet valódi környezetvédő csak nekem tudod mi a bajom az ilyen kampányokkal? hogy, hogy általában nem a, nem a zöldeknél még zöldebbek hanem a cinikusok és a és a neokonzervatívok állnak ezek mögött, a kampányok mögött, amelyek a a, megpróbálják elterelni a figyelmet, meg, a, meg az emberi cselekvésnek az energiáit arról a frontról, ahol cselekedni lehetne. És akkor azt mondja, hogy hát akkor hússal szabad enni, akkor most már hússel meg autóval se közlekedhetünk, a tüjaséget beszél ez az Elgor, na mindegy, ezek a zöldek, ezek hülyék. Tehát, hogy így KB ezt akarja kihozni a De kong nem, a PETA van például mögötte, e mögött a kampány, mögött az De csak, nem, nem, De Várjál, de akkor szerintem ez korrekt felvetés, hogy a húsevéssel van a probléma. Nem lehet, hogy a takarmány, növények előállításának a módjával van a probléma? Lehetséges, hogy inkább át kéne állni a természetes trágyázásra, vagy a műtrágyák előállításának más módjára, vagy esetleg más módon kéne tenyészteni ezeket az állatokat? Nem is elsősorban azért, hogy ne égessenek annyit a műtrágya előállítása során, hanem lehetséges, hogy azért, hogy azok az állatok azok normális hogy is mondjam, állathoz méltó körülmények között élhessenek. Tehát azért millió és egy szempont van, és millió és egy lehetőség van. Tehát azért azt mondani, hogy a húsevés, a húsevés, a hibás, a húsevésével hús evésé, hús vagy felelős azért, ami történik a Jó, környezetben. Jó, azért a bioalapú alapú ö, élelmiszertermelés, az képtelen lenne 5 milliárd, vagy most már lassan 6 vagy 7 vagy 8 milliárd embert el, eltartani ezen a golyóbison. Tehát ö, ennélkül nem megy. Aha. Tehát miért most az a fő kérdés, hogy elő lehet-e állítani olyan mennyiségű takarmánynövényt, ezek nélkül a műtrágyák nélkül, amennyi elég azoknak az állatoknak, amennyit mi igénylünk. De föl lehet vetni azt a kérdést is, hogy hát elő lehet-e állítani? Hát és nem, nem csak az, hogy takarmány növényhez, ugye mi kell, az kell, hogy réteg legyenek. Réteghez hogyan jutunk a legegyszerűbben, sőt igazából egyetlen módon ledózeroljuk az erdőt ami az ugye egyik leg, legfontosabb komponense a, a föld öko, ökoszisztémájának, vagy hát a tengertől nyerünk területeket, de hát az meg baromi drága. Hát, de... Tehát a lényeg az, hogy aki, aki valóban komolyan gondolja ezt a harcot, annak valószínűleg vegává kell válnia a nagyon-nagyon de, de általában könnyen válnak vegává akik a zöldek és a harcot valóban komolyan veszik, és nem is elsősorban csak ezért, nem is elsősorban a műtrágya előállításának környezet romboló természete miatt. De várjál műtrágyát, azt csak és kizárólag takarmánynövényeknek a termesztésére használnak? Mert én azt gondolom, hogy nem úgy gondolom, hogy a mi általunk fogyasztott növényeknek, mondjuk a búzának, a kukoricának, vagy ilyesmiknek az előállítására is használnak műtrágyát, és gondolom, hogy hasonló műtrágyákat használnak, tehát akkor a, lehet, hogy a növényevéssel is le kéne nem? Mert szerintem ez egy, hogy mondjam, ez egy eléggé téves felvetés. Tehát miért gondoljuk azt, hogy csak takarmánynövényt műtrágyáznak? szerintem nem csak takarmánynövényt, hanem mindenféle kultúrnövényeket, amelyeket mi, mi magunk is fogyasztunk. Hát én nem vagyok a témának a szakértői, azt tudom mondani, ami megjelent az újságokban, Konkrét ENSZ hivatkozva azt állítják, hogy a húsevés jobban hozzájárul a globális felmelegedéshez, mint az összes autó, kamion, repülő és hajó üvegházigáz kibocsájtása együttvéve. Én azt nem tudom, hogy miért, hol van megírva, hogy nekünk minden egyes étkezésnél húst kell lennünk. az, hogy az ember eszik húst. Én most már kezdem ami... elfogadni? ezek már meggyőznek. Nem, hát ez, nem, nem, ez most nem ebből kiindulva, tehát azért, ha természetből kiindulunk. Az, hogy a mi legközelebbi rokonaink, mondjuk a csimpánz vagy a gorilla, ők mondjuk a csimpázról konkrétan tudjuk, hogy előfordul vele, hogy eszik, kus méghozzá évente egyetlen egyszer, de eszik, eszik, méghozzá csapatos túl fognak kis majmot. David ettenború készített erről egy nagyon-nagyon látványos epizódot valamelyik sorozatban. És, és ezeket igenis elfogja, és, és megeszi a csimpánz csapat, és és nagyon jót lakmározik belőle. Aztán egy éven keresztül megint növényen él. Tehát azért a természetünkhöz valamilyen szempontból biztosan hozzátartozik az, hogy hús teszünk, de amilyen mennyiséget mi eszünk húsból, azt gondolom, hogy az nem. Azt gondolom, hogy az irreális. És, és úgy gondolom, hogy nem is véletlen, hogy nem bírja el a föld az ember húsevészetét. Tehát az, hogy régen is, amikor az ember sokkal nagyobb harmóniában élt a földdel, az volt a normális, hogy az ember növényi táplálékot akad ebett, és mondjuk a vasárnapi asztalnál felkerült az asztalra valami húsféle. És akkor az ember vasárnap megette azt a húst. Vagy mondjuk ünnepnapokon. De az, hogy minden egyes nap, és nem csak, hogy minden egyes nap, hanem minden egyes nap, minden egyes étkezéséhez húst teszik az ember. Tehát reggelire húst ebédre húst, vacsorára húst, és tulajdonképpen a minden más étel semmi más, mint a húsnak a kiegészítője. Tehát azért ember nem eszik húst hússal, ezért aztán valamit, valami szénhidrátot eszik a húshoz. Ez pontos. Tehát krumplét eszik a húshoz, vagy kenyeret, vagy rist. Tehát minden más, ami nem hús, az tulajdonképpen arra való, hogy a hús jobban csúszson, egyfajta kísérő. Azt gondolom, hogy ennek nem feltétlenül kellene így lenni, és nem, nem is feltétlenül elsősorban a a környezetünk, vagy a természeti környezetünk miatt, hanem amiatt, hogy ez a mi szokásunk, hogy ennyi húst teszünk, ez olyan körülmények közé kényszeríti állatoknak a tömegeit, amiket nem tudok máshogyan leírni, mint mondjuk a Matrix-ot, ha láttátok a matrix nagy nagysikerű filmet, az első, első részét azt még talán érdemes is volt megnézni, abban vannak azok a keltetők, tudod, ahonnan soha nem ébredsz fel, hanem ahol elemekként tartanak téged, és onnan leszívják az életenergiádat a gépek. Na hát körülbelül így tartjuk mi az állatokat, ahogyan ott a gépek az embereket tartják. És akkor még némi tény. A szarvasmarha és az emberi tevékenység által generált metángáz kibocsátás 37%-áért felelős. Az NS szerint a metán 23szor jobban járul hozzá az üvegházhatáshoz, mint a széndiokszid. Tehát, hogyha valaki esetleg úgy dönt, hogy vesz egy terepjárót a budapesti utakra, egy nagy fogyasztású, lehetőleg Amerikában gyártott terepjárót, de, de vannak problémái ennek az etikai volt bioetikai vagy földetikai oldalával, akkor egészen nyugodtan mondjon le a húsevésről és megveheti azt a nagy-nagy, akár 10-15 liter fogyasztó terepjárót, ami a budapesti utakat szemlélve valószínűleg egy szükséges és egy értelmes beruházás is egyben. Amikor összeomlik a tőzde amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifegy az olaja a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis RT. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen Apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közelek! Jaj, és oda elképesztő hülyeséget mondtam, valami olyasmit mondtam, hogy toxikus hordozók, bár, hogyha belegondolok, a toxikusan azt jelenti, hogy hogy mérgező. Hát ezek az energiahordozók, ezek valóban, valójában a föld mérgét jelentik. Egyébként az is érdekes, hogy miből származik energia. Az energia az, hogy ha nem a napból nyerjük az energiát, akkor az az energia az a valaha a napból, vagy a más energiahordozó, tehát hogy mondjam. Fú, ezt most, ezt most megpróbálom kifejezésre juttatni. Mindig egy probléma. Szóval, vannak olyan állatok, akik régen éltek. Ők e, is korábban élt állatokból nyerték az energiát, esetleg növényekből. Tehát az életből. Az élet ugye életet el. És akkor ezek az állatok, ezek nagy nyomás alatt olajjá vagy gázzá alakulnak, esetleg növények, és az ember pedig ezeket égeti el. Na most ezek vagy állatokból nyerték az energiát, vagy a napból. Ugye a növények a napból nyerik. Az állatok azok pedig növényekből nyerik, vagy olyan állatokból, amelyek növényekből nyerik, esetleg olyan állatokból, amelyek olyan állatokból nyerik, amelyek növényekből nyerik, amely növények pedig a napból nyerik. Tehát, hogy elvileg minden energia a napból származik, és akkor onnantól az életben raktározódik. És akkor ez az, ez az élő anyag, ez később aztán nagy nyomás alatt. Az, ezt az energiát, ezt olajjá vagy gázzá alakítja, és mi pedig ezt használjuk föl. Vagy, vagy úgy, hogy elégetjük, vagy pedig úgy, hogy ezeket az állatokat, növényeket, amelyek vagy közvetve, vagy közvetlenül a napból nyerték ezt az energiát, ezeket elfogyasztjuk, megemésztjük, és mi magunk égetjük el. Tehát vagy a testünk, ami maga egy kemence, égeti el ezeket az anyagokat, és alakítja át energiával a saját magunk számára, vagy pedig kemencéket építünk, mondjuk az autó is egy kemence, amely ezt az energiát mondjuk mozgással alakítja, vagy pedig építünk egy olyan kemencét, amely Elektromos árammal alakítja, és akkor ezzel mondjuk fűtjük, vagy világítjuk be az életterünket. Tehát az a lényeg, hogy bármilyen energiát fogyasztunk, az közvetle, közvetve mindenképpen a napból származik. Kivéve persze, hogyha a föld energiáját használjuk, mert ugye a földnek is van egy, van egy forró magja, de hát elvilág az is a napból szakad ki valaha. Ha pedig nem a napnak az energiáját használjuk, akkor pedig az életet, az életet égetjük. Tehát, amikor húst eszünk, vagy olajat égetünk, akkor is valaha élt állatokat, vagy növényeket fogyasztunk el és alakítjuk energiával a saját magunk számára, tehát az élet az életet emésztel mindenféleképpen De most vannak olyanok, akik, akik ezt elutasítják, tehát akik azt mondják hogy ez nem egy etikus módszer tehát hogy nekem, mint, mint állatnak mert hogy az ember az égtére is állat nincsen jogom ahhoz, hogy egy másik állatot elemészek pusztán azért, hogy én éljek legalábbis ez etikailag nem, nem, nem fenntartható vagy nem vállalható az ő számukra és ezért lesznek vegetáriánusok Persze, hát ez egy ilyen helyzetben jogos a felvetés, hogy ez nem vegetárianizmus, egyszerű fajsovinizmus, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos fajokat, mondjuk állati fajokat, azokat, mivel hogy közelebb állnak mi hozzánk, azokat kivéte, azokkal kivételezünk, bizonyos más fajokkal szemben viszont meg nem vagyunk hajlandóak erre, és akkor mondjuk megesszük a legkülönbözőbb növényeket, amelyeket ugyanúgy meg kell ölnünk ahhoz, hogy magunk számára energiával alakítsuk az ő életenergiájukat. Tehát mindenféleképpen valamiféle életet kell elemészteni. De ez sem igaz teljesen, mert a vegetáriánusoknak van egy nagyon radikális csoportja, nem tudom, hogy hallottál-e már róluk, akik elutasítják a növényevést is, és csak is kizárólag olyan mi fáról leesett bogyókkal táplálkoznak? Hát, nő, ez gyümölcsöknek hívjuk, tehát azért alma, nő. jó, hát igen. De a bogyó is megeszi, megeszi is, is, de, de, hát, hogyha, mert hogy... ha nincs alma, és nincsen leesett szilva, akkor a leesett bogyó is. Jó, de nem kell, de nem kell hogy leessem, mert megeheted a fáról is, tehát nem kell, hogy lejtse. Tehát, hogy így elvileg letéped a fáról, azt, a, azt az almát mondjuk, amit az almafa terem, azt az almát, ő ajándékba termi neked, tehát az, az tényleg a fa ajándéka neked, persze tudjuk jól, hogy a természetben nincsen ilyen, hogy önzetlenség, tehát az is egy üzlet. Arról van szó, hogy megeszed az almát, a legtöbb állat az nem annyira finnyás, mint az ember, hogy a magházat azt így nem, nem eszi meg. Tehát megeszed az almát, megeszed a magházzal együtt. Aztán amikor elviszed valahova, valahova messzire, ott kiszarod. Fontos, hogy messzire, mert hogy különben érted, az almafa lejti maga mellé ott teremhet a másik almafa. Tehát fontos az, hogy azért azt el kell terjeszteni. Tehát úgy, ahogyan mondjuk a pitypangazokat, a kisejtő ernyős magvait sz -sz -sz szállítja széllyel a széllel, hát az is egy stratégia. Ő pedig egy nagyon ízletes gyümölcsöt fejlesztett, pontosan a te étvágyadnak a felkeltésére, azt egyed meg, és a magokat, azt magadban mindjárt a szarodba ágyazva, érted? Tehát rögtön a trágyába ágyazva rakjad le valahol jó messze, és ott az az almafa majd kinő. És tehát valójában arról van szó, hogy az alma, az almafa, az ténylegesen arra hozta létre, acélból hozta létre azt az almát, hogy azt te megegyed. Tehát ott te nem az életet emészted el, hanem az élet ajándékát fogyasztod. Tehát azért léteznek olyan stratégiák, amelyeknek a révén nem kell meghalnia senkinek ahhoz, hogy élhess. És akkor jöjjenek az SMS-ek. Végre nagyon hiányzott már a műsor, ezt Ihar írja, akkor emzé, hála Istennek és szabadságotok végének, hogy megén vagytok, rossz volt az elmúlt egy hónap nélkületek, sziasztok, na végre, ezt már Laci írja, azt hittem, már áldozatul esett a műsor a globalizációnak, hallelujah. Ha, lett ha. Sziasztok, piac, kis őstermelőktől kell vásárolni, már nagyon untam Gyuri Bácsi, ez Zozóka mondja, úgy látszik, hogy Drága jó urat hallgattak, köszön a hallgatók. <gül> az erős kontraszt az mindig jó. Semmi baj nincs ezzel a húsevéssel, csak olyan húst kéne enni, amiből sok van, például ember. Ezt pici mondja. <gül> Akkor nincs más megoldás, tanuljuk meg a fényevést, kérdezi az következő. Mindenképpen, ezt magyarázom, hogy mindenképpen fény teszel. Tehát, a fényt fotoszintézis által alakítja át a növény saját magának, ezt az energiát, ezt az energiát az állat alakítja át saját magának, amikor növény teszik, te megeszed az állatot, és ugyanott vagy. Tehát nem tudod ezt elkerülni semmilyen módon. Te fény teszel, csak hát ez átalakul kémiailag. Jó, különben alapvetően szerintem a vegetáriánusok azért lesznek az emberek, mert hisznek az egészséges életmódigéretében, ígéretében, hisznek a örök életigéretében. ígéretében, De ki és... mondta azt, hogy a szénhidrát egészséges egyébként? Tehát ez egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen népszerű tévedés, körülbelül húsz éve már megdőlt, hogy a szénhidrátfogyasztás az jó, de, egészséges... De ahhoz hiszem, a vegetarianizmus mögött a, jó az állatok tiszteletén kívül ez a másik fontos mm. szempont és fontos... Ilyen. De van egy harmadik is egyébként. Van, aki egyszerűen utálja a hús ízét. Én találkoztam már ilyennel, aki egyszerűen nem, elokádja, nem nem. Maga, elokádja magát, hogy aha... Én találkoztam már ilyennel. Mondja, hogy ő gyűlöli a húst. Tehát azért, ö, azért ilyen, is, ilyen is előfordul. Én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben, aki nem eszik, ö, nem eszik ö, húst, az azért az esetek többségében azért nem eszik húst, mert úgy gondolja, hogy bármikor jön. Tehát ez az, ez az erőelve. Megeszem, mert megtehetem, mert jogom van. Tulajdonképpen ha növényt ennék, ha gyümölcsöt ennék, ugyanúgy élnék, de egyszerűen jogom van elvenni a másik életet, és megeszem. Tehát ugyanilyen alapon jöhetne egy valamivel nagyobb és erősebb organizmus. Nálad megkíván, tehát egyszerűen jó étvágya van, és elfogyaszt téged. És a te életed értelme akkor abban merül ki, hogy ő egy jót zabál belőled. És ő azt mondja, hogy ez így még se járja. És én azt gondolom, hogy ez egy roppant humánus, és nagyon-nagyon helyes gondolkodásmód egyébként. Hajrá vegetáriánusok. Te, te sem össze a húst? Én eszem. <gül> de most, hadd legyen már joga... Az, jó, jó hadd de, de szerintem én, én a szerintem, szerintem, szerintem én az, én az saját tulajdonságaim közül az egyik alantas tulajdonságomnak tartom azt, hogy annyira szeretem a húst is, olyan, főleg a combot. <gül> Üdv kedves Robi! Örömmel hallgatom a mással össze nem keverhető gondolkodásodat társait körében, ezt, ezt írja. Ez igen, a marhák te, ez már egy következő SMS... Újra kezdem. Ez igen, Steve írja Különben a marhák tehetnek arról, hogy lassan megfulladunk, egy marha, aki ezt leírta, konkrétan az ENSZ. Akkor Ubi írja, hogy egyszerűbben, mármint neked felszólításként, mert öveges professzorra hajazó eszmefuttatásod, az kivelten áll a biztosítékot, anyag nem vészel, csak átalakul. És akkor következő SMS híró, Robi, arra gondoltál, hogy foszilis energiá, ahol Igen, mozog, igen foszilis, még toxikus mondtam. Ja. Össze-vissza beszélek csak azért. Én megeszem a dinjemagot, közli velünk valaki ezt a nagyon-nagyon fontos megállapítást. Na jó, de a az ember azért eszi meg, mert lustadög. Tehát hogy ez, ez is pontosan olyan, hogy kényelmes és a magot eldobja, de ahhoz viszont meg lusta, hogyha... Tehát ez is egyébként egy nagyon-nagyon ravazni húzása a dinnyének, hogy annyi magot rakod bele, és úgy szétszórta a, a gyümölcsben, hogy egyszerűen senkinek nincsen energiája azt ott kikotorni belőle. Tehát hogy ez is egy tök jó stratégia. Az alma az olyan, hogy az ember kifog rajta, és ha magot azt így, viszik a szeméttelepre, ahol köztudatta nem nőnek fák. De a az, az az egy, az egy jobb stratégiá dolgozott ki ennél. Tehát azért, a, azért az állatvilágban, meg a növényvilágban is megvannak ezek, és a, az, az életelő próbái című David Attenborough sorozat az, amely kiválóan szól erről. Akkor mégsem üveges professzort néztél, hanem David Attenborót az elmúlt egy hónapban. Ö, következő SMS-emzétől az nagyon leleplező erejű, sőt vannak már olyan vegák is, akik csak vegákkal szexelnek, húsevőkkel meg nem mondjuk a szex az bizonyos értelemben valamiféle húsevés, nem? De az, az, az mondjuk a vegetáriánus szex az ilyen növényekkel, az milyen már? De a különben, tehát a társkereső oldalakban azt meg lehet figyelni, én is szoktam ilyen helyekre járni, meg lehet figyelni, hogy a dohányzás az egy kifejezetten kizáró tényező, hogyha nem dohányos. Pedig az, az növényfogyasztás pedig az kifejezetten növényfogyasztás, most úgy látszik, lehet, hogy meg fog jelenni előbb-utóbb a, a, az, hogy legyél vegetáriánus kedvesem. cigarettázál, de ne egyél húst. Tehát, hogy ezek az elvárások fognak előbb-utóbb a kapcsolatoknak a legfontosabb mozgató rúgóivá válni. Elképzelhető. Nekem már volt sok értelme nem volt annak, amit mondtam, de de nekem. De egyébként. Nekem egy... megfogalmazódott valami, de nem tudtam átadni. Nem, nem, nem tudtam valahogy ezt a, a térben, az éterben verbalizálni, és igazából nem tudom, hogy miért. Valószínűleg csak azért, mert, mert annyira tetszett nekem ez az ötlet, hogy, hogy oda megyek valaki, ez is így mondja, hogy tetszel, minden rendben van, de láttam, láttam, hogy azt a csülköt meg, meghajáltad egy fél órával ezelőtt, és nem, nekem nem megy. Hát érzem a vágyat, működne is kettőn között a dolognak a kémiája, jó fej van, jó humorod van, de a csülök... Jó, de de, de nézd azért, a, az fontos, hogy hasonló, ö, hogy mondjam, etikai alapon álljon két ember. Tehát, ö, most hogy fogalmazzak neked? Hogyha találkozol valakivel, aki azt mondja, hogy szerinte jogos volt, mit tudom én írtani a kulákokat a Szovjetunióban, mit ér a, a, a 20-as években. Vagy azt mondja, hogy jogos volt kiirtani a zsidókat a 40-es években Európa-szerte. Érted? Akkor azt mondod, hogy hát tök szimpi vagy, meg egyébként jó is a humorod, meg nagyon csinos vagy, érzem, a kémia is működik. Most, miért gondoljuk azt, hogy egy ember számára várja? Miért gondoljuk azt, hogy nem lehet olyan ember, akinek a számára ez egy ugyanilyen érzelmi kérdés? Egy ilyen érzelmi kérdés, hogy ezek az állatok, ezek ránk vannak bízva bizonyos értelemben, mert hogy egyszerűen olyan eszközeink vannak, amelyekkel őket akár megvédhetjük, de akár ki is akár meg is ehetjük, alá vannak nekünk rendelve, és nem jó, nem helyes megenni őket. És akkor valaki azt mondja, hogy én, én, én, szer én olyannal szeretném a napjaimat tölteni, aki ebben a dologban, ebben a számomra nagyon fontos kérdésben hasonlóan gondolkodik. Jó, rendben van, de itt, itt szexről van szó, nem párkapcsolata. <gül> <gül> egy éjszaka időtáblatában beszélik a dolgokról. De tehát, azt nehéz, elkép nehéz elképzelni, hogy van akinél ez a kettő, ez így együtt jár kéz a kézben, párkapcsolat és jó, szex. Jó, hát párkapcsolatban az valószínűleg a legőrítőbb dolog, hogyha az egyik vegetáriánus a másik húsimád tehát ettől kevesebb is bomlottak meg szerintem, viszonylag erős alapon. Fide Fideszes, <gül> MSP például. Például Fideszes, MSP, s házasságok, hát az, azért az egy szörnyű dolog, amikor mondjuk azzal szembesül a nő, hogy a párjának meg magának külön-külön ételt kell készítenie mondjuk a mondjuk vasárnaponként, sőt hogyha kicsit lustább, akkor meg nincsen más lehetősége, mint hogy engedni a párja világnézetének és alárendelődni egy olyan fontos kérdésben, hogy mik az étkezési szokások, hiszen is ezt szerintem hosszú távon senki sem, senki sem bírja. Jó, de szóval mi étkezési szokásokról beszélünk, de én biztos vagyok abban, hogy azok, akik ilyen alapon, tehát ilyen humánus alapon lesznek vegetáriánusok, azok úgy gondolnak erre a tömeges állattenyésztésre, erre a, erre a nagy, nagyüzemi állattenyésztésre, ami jelenleg folyik, mint egy, egy permanens holokausztra, ami most már a civilizációnak az legalapvetőbb része. És... És hogy mondjam, elnézve mondjuk egy csirkekeltetőt, vagy elnézve azt, hogy milyen körülmények között élnek szarvasmarhák, csirkék, vagy sertések ezekben a nagyüzemi gazdaságokban, szóval borzalmas. És most nem arról van szó, hogy megöljük őket, hanem arról van szó, hogy életükben hogyan, milyen módon tartjuk őket. Tehát nem csak és kizárólag a vegetarianizmus a válasz erre a kihívásra, hanem az is, hogyha az ember háztáit eszik és azt igenis meg lehet találni. Meg lehet találni, tehát hogyha az embernek ez fontos, és fordít rá figyelmet, és mondjuk egy kis empátiával áll hozzá ehhez a dologhoz, mondjuk arra gondol, hogy milyen lenne az, hogyha engem összezsúfolnának egy A4-es lapnyi területen, és ott kéne leélnem mondjuk három 4 hónapot, ami alatt fölhízlalnának mondjuk egy ilyen, nem, nem két kilós csecsemőből fölhízlalnának egy ilyen 16 kilós csecsemővé, aztán levágnának, és beleraknának egy levesbe mondjuk hogyan élném meg. Mondjuk az én életem érre él ennél többet. Van-e több, több az én életemben Szerintem szerint sokkal jobban élünk, tehát ö, olyan házakba vagyunk összezsúfolódva, ahol, ahol van mondjuk egy főre, mondjuk szerencsés esetben jut 20-25 négyzetméter, rosszabb esetben meg 5-6 négyzetméter. De várjál, jut, ö, meg tudunk fordulni. Olyan, olyan sűrűségben élünk, ami, ami hát hogyha valami, hogyha üveges professzor Darwin is a visszatekintését nézzük, akkor nem egy természetes állapota az embernek, a panelről mondta, mondta hú, nem is tudom már kicsoda, hogy, hogy a panel lakás az nem más, mint az olcsó munkaerő tárolására alkalmas szerkezet. Tehát <gül> ne, nem gondolom különben, hogy, hogy az emberi civilizáció az önmagának úgy nagyon-nagyon más kártyákat osztana, mint az állatoknak. Jó, de azért vásokat, tehát azért nem, a testünkön nem, nem keletkeznek kellések attól, hogy egymással folyamatosan érintkezünk, nem tudunk megfordulni, nem tudunk vakarózni, várjál, tehát a, azért abban gondolj, mert nem tömnek minket tele antibiotikumokkal azért, hogy a iszonyatosan nem. nagy sűrű... Hát. <gül> nem. Hát... hogy az embertestét, tehát hogy a 21. században meghalt emberteste, az körülbelül tízszer annyi idő alatt bomlik le, mint a 18. században meghalt emberteste, mert olyan mennyiségű kemikália van benne. Tehát, hogy én szintén... de, ez a, de ez a tartósítószerek miatt ja. van. Ez azért Nézzek van, hogyha megveszük az ételt, akkor az 6 vagy 9 nap múlva is megehessük. Ne kelljen fél órán uh. belül megennünk. Ez, de, ez csak, csak ezért most így az, az, tehát Amit én felvázoltam, az az emberi életnek egy viszonylag, viszonylag jó minősége legalábbis ma ezt társítjuk hozzá. Te meg a lehető legrosszabb állati minőséget hozzá. Nem, a én a tömeg, tömeges. Tehát, hogyha te az életedben megettél mondjuk eddig, az életedben de mondjuk 30, kékre, jó, mondjuk 3000 csirkét, 3000 csirkét megettél életedben. garantálom hogy ebből a 3000-ből 2990 ilyen csirke volt. A círek, itt a csirkékre, ez igaz, de például a tehenek azok, ahogy én elnézem, legalábbis amikor vidéken vagyok, ott <gül> meg. Hát de, az az az azért, Igen, de azért, mert azokat <gül> látod. Igen, de azért, azokat látod. Az a tehén életének a kirakata. Tehát az, az a tehén, tehén életnek a propaganda Agandája. Az a milkareklám tehén. De valójában azért higgyed el, meg aztán a borjúhús. Tehát a borjúhús azt tudod, hogy mit jelent. Tehát az a, az a gyermeki tehén, tehát az a gyermeki tehénnek a húsa. Az, amikor. Ami amikor... olyan romlós és finom. Hmm, ez a főleg a lápszár. <gül> <gül> Akkor hát egy furcsa, furcsa SMS. Név nincsen hozzá, de, de kétszer is megismétli, ezért kénytelen vagyok felolvasni. Küldtem egy e-mailt, elolvastad, Robi de nem <gül> tudom, mert most így lehet. külföldön voltam és kaptam, vagy 40-et de, de én nem tudom, hogy lehet meg lehet, de nem tudom biztosan de hát simán lehet, hát majd figyelj, hogyha majd küldesz, akkor majd a, a, oda a komment opcióba írjad bele azt hogy így küldtem egy e-mailt olvastad a Robi, és akkor majd ott, akkor eszembe jut hogy te vagy az, aki akkor azért vannak vicces fiúk uh... Iván írja nekünk, hogy a vegetáriánus szex az nem más, mint fűvel, fával. Uh -huh, uh -huh. Nekem a gumi arabikum és a gu guargumi a kedvencem ezt teszem, írja szamóca. Ja, erről nem hallották gondolom, a szabadságod idején, hogy nem. Magyarországon volt egy újabb mérgezési botrány, de, de az, egész, az egész Európai Unióban <coughs> e, voltak ennek különböző hozadékai, de Magyarországon is megjelent mindenfajta termék, amiben állítólag különböző mérgező anyagok voltak, de aztán végül kiderült, hogy csak rémhírt cáfolták, aztán erő... a boltok polcairól eltüntették a gyanús anyagokat. De én nem tudom egyébként, hogy ez az élet, ez a modern élet, ami egyébként az én személyes véleményem szerint egy kalapszar. Ez, ez meddig tartható fenn és hogy milyen következményekkel jár majd mirány nézve a jövőben. Tehát például itt van a mobiltelefon nevű, nevű szerkezet. Ez a mobiltelefon, ez rákkeltő-e vagy sem, ez egyelőre még talán nem is derült ki, mert hogy így elvileg 15 éve használjuk a mobiltelefont. Most mi van akkor, hogyha a mobiltelefon által keltett sugarak, rákkeltő hatás az mondjuk 30 év alatt jön ki akkor körülbelül 15 év múlva fognak megjelenni az első tünetek. Vagy mondjuk mikrohullámú sütő. Nem használjuk olyan régen. De egy egész csomó ilyen Újítás, fejlesztés, és akkor most az elbetűs adalékanyagoknak a tömkelegéről nem is beszéltünk, hogy melyik elbetűs betűs a rákkeltő, ezt igazából most még nem tudhatjuk, mert mit tudom én 6-8-10 éve alkalmazzuk. Ennyi idő alatt mondjuk nem rákkeltő. Mi van akkor, hogyha 30 év alatt rákkeltő? Akkor 20 év múlva elkezdenek az emberek hullani tömegesen, és akkor majd a statisztikai hivatalok, meg az én nem tudom milyen Felmérések, majd elkezdhetnek leizzadni, hogy akkor ezek a figurák, akik de gondolt, most rákosok de gondolt, lettek. De gondolt, hogy Hát azért, e, azért érdemes, akkor, szem, nagy, pénz szem, lesz, szem, akkor szem. nagy pénz lesz abban, hogy kivonják azokat az anyagokat a piacról, amelyek miatt ezek az emberek most meghalnak. Csak hogy hogy szűrik majd ki? Tehát ezeket a fogyasztási szokásokat 30 évre visszamenőleg hogyan fogják majd egyáltalán kiszűrni? Honnan fogják tudni, hogy a, ezek az emberek mitől, meg hogyan, meg egyáltalán ezeket az embereket kihozza vissza, hogy hozza vissza az életbe? Csak hogy az emberek azok most nem ezen gondolkodnak. Azon gondolkodnak, hogy mobiltelefon, de jó, a messze van, és akárhova elmegyek, ott van velem, ott vanná. Vagy ott van a mikrohullámosütő. Hát Nem kell már serpenyőbe belerakni, hogy egyáltalán fogom tenyért, belerakom, egy jó meleg megeszem. Tök jó. Érted? Vagy az adalék. Érted? Hát ez is tök jó, nem? Értem szabad. Laja írja nekünk. A növények is élőlények, csak lassabb az életciklusok és láthatóan félnek és szenvednek. Ja, és nem láthatóan félnek és szenvednek. Hát nem tudom, sokan, sokan bele tudnak érezni ezekbe a növényekbe, de sokan egyébként tárgyakba is bele tudnak érezni. Hát én azt gondolom, hogy valójában mindennek van lelke, ami él. Mindennek van belső világa, mindennek van belső élete, egy kőnek is van belső élete, csak annyira lassú. Meg egy kő is képlékeny egyébként. Csak annyira lassú a, a kőnek például ez a ez a gyűrődése, hogy ahhoz több százezer év kell, vagy több millió év kell, tehát azt gondolom, hogy föltörténeti léptékben kell figyelni a követ ahhoz, hogy lássa az ember, hogy mennyire lágy és képlékeny. Hogyha belevered az arcodat, akkor a fogad kitörik, mert te vagy a lágy és képlékeny a kőhöz képest. De valójában a kő is lágy, csak mondjuk, hogyha most leraknánk egy kamerát, és több millió évet fölvennénk vele, és ezt felgyorsítva leadnánk, akkor látnánk azt, ahogyan a föld, a kő, az mind, mind folyik, mind mind gyűrődik, tehát az, látnánk azt, hogy ez valójában egy lágy anyag, és minden egyébként, minden egyébként él, és mindennek van életciklusa, csak nem a mi léptékünkben. Tehát a mi léptékünkben, hogyha a mi személyes kis életünknek a aspektusából vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ez egy halott, élettelen, ö, ö, stabil dolog. Valójában minden mozog, minden él, és, és a belső lelke, a belső működése minden dolognak megfigyelhető, csak hát nem biztos, hogy van hozzá türelmünk, vagy nem biztos, hogy van hozzá látásmódunk. A, a, azokat az embereket is sokra becsülöd, akik a kövekhez nem nyúlnak hozzá ilyen etikai, etikai szempontokból, mondva, De. hogy a kőnek is van lelkei a követ azt nem tud bántani, tehát ha a követ széttöröd, az kő marad. A követ az felporlasztott, felpor, tehát úgy, mint a tengerparton, érted? Azok is ott kődarabok, meghagyló darabok, csak nagyon kicsit, de azok, mint sziklák. Tehát a követ azt nem tudod bántani, a vizet, se a vízbe se tudsz belerúgni. Tehát annak a természete olyan, hogy ahhoz az ember már nem fél hozzá. Azt azt nem párolod el, az ugyanúgy víz, az le fog csapódni neked, az víz, a víz az víz. Ugyanolyan mennyiségű víz van a földön, és ez a, ezt a mennyiséget az ember egyszerűen nem tudja megváltoztatni. Tehát ez egy adott mennyiség. Ez kimérhető literben adott esetben, vagy ennyi liter víz forog körbe a Földön, és ez a liter víz, ez egy decivel nem lesz se több, se kevesebb, az ember ezért nem tud semmit se tenni. az a víz, amit te most megiszol, azt egyszer Julius Cézár egyszer már kiúgyozta. Én ezt garantálom neked. Vagy nem azt, akkor valami más, de a víz az egy. Tehát nincs olyan, hogy azt vagy amast. A víz az egy, és egy adott mennyiségű víz van, és azt hiszem, hogy ugyanez a helyzet a tűzzel, ugyanez a helyzet a kővel, és ugyanez a helyzet a levegővel. Ez a négy őselem, és az ötödik a mint tudjuk. Sziasztok, én megeszem a húst, az asszony meg a köretet, nincs itt gond. Ezek a vegák azt mondják, hogy ők nem bújnak ágyból olyan emberrel, akinek a testét ö, halott állatok teteme táplálja. Az én párom vega, de nem gáz, hogy húst eszek. Jajajaj, ja, ja. hát vannak egyébként kifejezetten toleráns vegetáriánusok is, meg hát hogy is fogalmazzak azért... Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy mi az állatvilágból jövünk, és mint mondtam, a csimpánz is eszik húst. Tehát azért nekünk a természetünkhöz tartozik ez. Más kérdés, hogy az ember az egy olyan lény, azt mondják, hogy intelligens lény, amely képes arra, hogy felülírja ezeket a kódokat, ezeket a belső kódokat, és etika, etikai alapra helyezze. Minden esetre az biztos, hogy az a mértéke a húsevésnek, amit mi folytatunk, azon a csimpánzok is csak röhögnének.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 Fontos SMS. Írja nekünk, névtelen barátunk, hogy lemaradtatok Rogán Lagziáról. Hú, hát el vagyunk esetleg. Tóni megházasodott. Köszönöm. Innét gratulálunk neki. Ez egyszerűen csodálatos. Gondolom, hogy a Blicknek az újságírója ott volt, és mindenről tudósított, és pontosan tudhatjuk azt, hogy mennyien voltak, mi volt a menű, mit szólt a násznagy, stb. De különben ez most már abszolút divat, mert a Horváth Ágnes, az egészségügyi miniszter is most házasodott meg, és én a Rogán esküvőjéről sajnos nem olvastam semmit, de, de viszont Horváth menüjét azt megkaptam. Hát, ő, én, én jobban örülnék, hogyha csak a nászéjszakán csinálnák ugyanazt egymással, amit különben az országgal csinálnak nap, mint nap. Minden esetre Rogán az pillanatnyilag nincsen Magyarország területén, mert azt hiszem, hogy Kaliforniában van Nász úton, de... Oh, visszafog... Jó, egy jó polgármester. Egy igazán purítán. Egy, <gül> egy Kalifornia. De amint vissza fog térni, biztos vagyok abban, hogy, hogy lesz majd úti beszámoló a különböző bulvárhiradokból, hogy mi történt, hogy történt, milyen szállodában voltak, és akkor mi részletesebben fogunk foglalkozni ezzel a egészen fontos belpolitikai eseménye, hogy Rogán Antal újra felesé, újra a férjhez, mert nem, újra, újra házasodott. Már már egyszer volt? Igen. Neki igen. gyereke is van, Aha. tényleg. És ahányszor fotóznak, meg ahányszor kimegy a bliknek az újságírója, mindig nagyon-nagyon-nagyon jókedvűen, nagyon, -nagyon, -nagyon, jó nagyon önfelettel játszanak, vízben pancsolnak, meg homokoznak, meg én nem tudom, mit csinálnak. Na végre, a méltatlanul elfeledett és mellőzött Enter Sedman, a Metallica egyetlen hallgatható nótája, jó választás Laca írja mondjuk azért ez nem igaz, mert a metallica azért vannak zseniális darabjai de az biztos, hogy a 90-es években nagyon úgy tűnt, hogy, hogy a rockzene az, az meghalt és vége és igazából három olyan album volt, amire nagy-nagy örömmel lehet visszaemlékezni amiben volt progresszió, az a jutónak nak ugye az Actum Baby-e a Nirvana-nak a, a Nevermind, a, a nagy klasszikusa és hát értelemszerűen ez a Metallica a Black album, album. na igen, mert mondjuk de... ott volt még a Gánzer erosis -A, a dupla albuma ami szintén erős volt. A, hát a metalikáról azt lehet elmondani, hogy tulajdonképpen ezzel a lemezzel, ezzel a Black Albummal bocsúztatták el a metal zenét, ahogy van. Mert hogy így azután már így a metal zenének így kb vége is lett, és a, azok a metal zenekarok, amelyek nem oszlottak föl, azok meg ilyen, ilyen garázs rock váltak. Többek között egyébként a, a, a metalika is. Tehát, hogy így a, a, bő, a fekete bőrszerkót, azt egyre inkább fölváltotta az atlétatrikó, és, és egyre. Egy, egy, tehát így elmentek egy, egy ilyen Köszönöm. <clears throat> Hát ebbe a hard rock igen, igen, igen. de, de, de, jó, az... de, de ezzel, ezzel van a kisebb probléma a szörnyebb probléma és ez minden, minden be, befutott kemény rock együttesre jellemző hogy egy idő után egész egyszerűen valószínűleg a lemez kiadó kényszerre folytán folyamatosan balladákat kell írni és, és, és kell hozni a balladákat és a, hát a metalikát akkor gyűlöltem meg amikor, amikor elindult ez a nothing, ez a, as, ma, nothing, nothing has has as matters jó de, de, de nem, de nem de is iszonyatos rajongójuk voltam az és akkor húna, ezek tényleg tudnak. Nagyon ütős volt a klip, meg minden, és aztán jött a NASCAR Singles És akkor tényleg így azt tapasztaltam, de... hogy, hogy nem volt olyan ember az ismeretségi körömbe, aki, aki előtte szerette volna a rockot, és szerette volna ezt a számot, de nem volt olyan ember, aki előtte ne szerette volna a rockot, és, és ne szerette volna ezt a számot, hogyha érthető. Hát én, én annyira gyűlölöm, amikor ezek az amúgy nagyon-nagyon kemény, nagyon-nagyon-nagyon acélos célosrácok, ezek elkezdenek így benyálasodni, és így a, egy ballada erejéig megmutatják az ő érző szívüket. És olyankor én nekem engem mindig a hányinger kerülget, tehát ez a, ez a nothing else Matters is borzalmas, de egyébként ami viszont az én Jó, számomra. De, de az milyen jellemző, hogy Magyarországon általában a kemény együttesek még ezt a kemény vonulatot is kihagyják a a, a, a és, és, és, és, és, és, és ott van a huligáns, aki. Tudjuk <gül> a huligánok, de komolyan nevetséges. <gül> Egyszer már megütöttük magunkat ezért a témáért, De tényleg azért az úgy jellemző, hogy a huligánsznak is az el első nótája az valahogy, hogy mi, mi vagyunk a huligánsz, vagy valami rózsaszín léghajó. <gül> de szeretne egy gyönyörű szép királylány. Királylány, ez a számuk. De komolyan is, ők a huligánok, és így. És tele vannak ráadásul varva mindenféle tetkókkal is, és elvárják tőlem, hogy komolyan vegyem őket, vagy hogy komolyan vegyem azt, hogy ők a huligánok ezzel, hogy nézek egy gyönyörű szép királylány. Na mindegy, szóval ö, a, ami az én számomra a rockzeneinek valóban az antikrisztusa, az az Eros Smith. Egyrészt azért, mert hogy ebből az undorító okádni való balladából azért mégiscsak ők adták el a legtöbbet, Másrészt pedig azért, mert hogy ők valójában egy fiúzenekar, ezt talán kevesen tudják róluk, hogy ők egy, egy igazi fiúbanda, tehát olyanok mondjuk, mint a bolyzón. Ez, ez azt jelenti, hogy őket kiválogatták egyenként, na nem most, hanem még a 70-es években, és írtak nekik dalokat. Tehát írtak számokat, zenéket és írtak rá szövegeket, és azokat ő alájuk tolták. Tehát azt kell tudni, hogy az Erosmus az nem egy rendezenek. A mely rendezenek, az úgy néz ki, hogy van valaki, aki tud zenét szerezni, van valaki, aki tud szöveget írni, ezek összeállnak, az egyik fog egy gitárt, a másik az, mint az ongorához a zongorához, vagy én nem tudom, fog egy basszusgitárt, vagy dobol, vagy énekel, vagy én nem tudom, hogy kitalálják magukat, és megalkotnak valamit egy garázsban. Aztán kilépnek a garázsból, vagy kinyitják a garázs ajtót, és akkor megnézem, hogy ez micsoda. Tehát, hogy ez ezzel szemben, mondjuk ez volt a, a mit tudom én, ez volt annak idején, aki mit tud. Ami, ami KBR-ről szólt, hogy így ki mit tud. Aztán ennek az alternatívája, ugye manapság a napjaink ki mit tudja, meg a megasztár, ami arról szól, hogy válogatunk valami jó kis nyersanyagot, legyen jó hangja, meg jó teste, meg mozogjon jól, nem is kell, hogy jól mozogjon, majd megtanítjuk neki, és akkor gyártunk neki zenét, meg gyártunk neki szöveget, és akkor azt majd jól előadja az EOS, mint az egy elzenekad. Azt kell tudni, hogy azok a figurák, azok a télorék, azok soha életükben semmi de semmi jó nem jött ki a kezük alól, jó, a tél, nem kicsit. nem Taylorévi a nagy jó, rész... a, Taylor, a Taylor egyetlen egy jó dolgot csinált életében, és az a lánya. <gül> <gül> <gül> meg hogy úgy néz ki, mint uh, a... Uh, fú. Mint a Big Jagger. <gül> <gül> <gül> jó, csak uh, égés föld. Tehát az, uh, tényleg, tényleg csak, a, csak a külseire vonatkozóan figyelhető meg a hasonlóság. Kiss like this Nem is ez a változat, amit most hallottunk, hanem az eredeti, az az egy Randi MC szám, tehát ne az EOSM-nek a javára tudjuk be azért ezt a számot, mert a Randi MC, maximum a Randi MC felkérte az ErosMist, hogy ugyan már közreműködjön ebben a, ebben a produkcióban, főleg azért, hogy így felmutassák azt, hogy a rock és a hip-hop az milyen módon tudja magát kiegészíteni egy ilyen egészen jól megért számban minden esetre az igazságnak nyival azért tartozunk, hogy a Janice Gadegan című száma az Eros smith az tényleg egy kiváló darab. azért van egy jó számuk nekik is, de hát azt mondják, hogy a kivétel erősíti a szabályt, bár ezt, ezt én egyszerűen nem is értem, hogy mit jelent ez a mondás. És a Taylor az nem, az nem Taylor, hanem Tyler. Ja, ja, ja, Tyler, Tyler, tényleg, Tyler. Mindegy, az a lényeg, hogy a lányán kívül eddig még semmi jóval nem lepett meg minket. Egy vállalat, mint fölött. fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. terveink között szerepel, hogy az elmúlt egy hónap fontosabb eseményeit nem hagyjuk szó nélkül, és hát az elmúlt egy hónap legfontosabb eseményét, amelyik uralta a, a híradásokat, a szallak címeket, és úgy általában a hétköznapjainkat, már akik Magyarországon voltak, és nem nyaraltak, és nem a Balaton mellett pancsoltak, hanem a forró aszfalton akarták még így duplán fejdegesíteni magukat. Azok, azok hát biztosan a Magyar Gárdával foglalkoztak természetesen, Hát ez a legfontosabb, nyilván ez a legfontosabb hírünk. És, és az is biztos, hogy egyetlen alkalommal nem is tudjuk ezt kivégezni, hiszen annyi ága, boga, érdekessége, különlegessége, indulata és, és szépsége, meg gonoszsága, gyűlölsége, és szeretete van ennek a történetnek, hogy... hogy most neki kezdünk, bátortalanul aztán reméljük, hogy valamikor mi úgy tervezzük, hát nem szoktunk nagyon precízek lenni. Másfél-két hónap. Másfél-két hónapot adunk ennek a dolognak, hogy kifusson itt a műsorba, és De. hogy addig szépen átbeszéljük azt, hogy mi is jön. Mi is <gül> ilyen fontos, ilyen meghatározó, a jövőnket ennyire meghatározó dolog, mint hogy nem tér 52 56, 5, bocsánat, 56 nemzeti érzelmű fiatal Ilyen botokkal, meg, meg kardokkal följár a börzönybe, és ott kardoznak, meg ott gyü gyülekeznek, meg ott esküdöznek, meg zászlókat lobogtatnak. Hát. E e ilyen, ilyen fontos dolog, ilyen fontos esemény, azért a magyar történelemben viszonylag ritkán történik. Tehát én is azt gondolom, hogy azért ennek kell egy időt hagyni, meg főleg kell egy történelmi távlat majd neki. Tehát azért azt gondolom, hogy napról napra a mi véleményünk is majd formálódik ennek a ezeknek a történelmi napoknak is ezeknek a roppant fontos eseményeknek a súlya alatt. Jó, de azért. Uh... Kicsit komolyabbra váltva, azért beszéljünk arról, hogy uh, ugye ezen a Gárdalvatáson, uh, a, amiből indult az egész, uh, az egész hisztéria, kölcsönös hisztéria, azon megjelentek uh, nagyon kellemes arcú, hungarista fiatal emberek, akik, akik Frankon. Uh, uh, Hát katonai egyenruhában voltak, tehát nem a Jobbik féle gárdának a néptánc együttes idéző bakkancsosaiban, vagy verbunkos bakkancsaiban voltak, hanem frankó katonai egyenruhában, és az ő jelképük ott, ott már nem volt mindenfajta kikacsintás, meg, meg egyértelműtlenségnek a keresése, hanem Frankón egy. egy. Hungarista karszalaggal mentek ki. Annyi különbséggel, hogy a, az Árpád sávokon található hábetű az uh, rovási írással volt. Oh! Ezzel, ezzel is jeleznéd azért, hogy lassinak Úgy... a meg lehet, uh, meg, meg lehet, igenis haladni. Hát és... ma hova fejlődni abból. Tehát, hogy a, ők azért egy fokkal hungaristábbak, még, mint szálasék, hiszen szálasék még a latin ABC-t alkalmazta. Más hungaristák voltak, olyan szálasék? Hát ez egy jó kérdés, nem valószínű. Tehát azért ezzel a latin ABC-vel égetni magukat, ez, tudjuk jól, hogy ez a Latin ABC, ez hát is egy... a jelképe a Latin ABC? Hát az elnyomatásunknak a jelképe. Világos, hát... A magyarság hát, szellemi elnyomatásának hát a jelképen. Erről van szó. Hát, hát ugye... ezzel kell a rovás írást használni. Ez az, az világos, hiszen hát a kereszténységhez, ami tulajdonképpen egy zsidó szekta, az ehhez való csatlakozásunk, ami Szent István gyalázata. Mert ez egyébként. nagyon érdekes a hungarizmusban, hogy a hungaristák azok, tehát hogy ellentétben a nácikkal, ők vallásosak voltak, tehát Szálasi az, az keresztényként <gül> fogalmazta meg a mozgalmát, bár persze mondjuk érdekes, hogy a kereszténység befogadó, toleráló, humanista jellegét. Ez nem is humanista, Inter, internacionalista, tehát a, a kereszténység az kozmopolita, a kereszténység az nem ismer uh. ilyeneket, hogy nemzet, ilyen fogalmakat. tehát a kereszténységben nincsen ilyen, az teljesen, az, az teljesen internacionalista, tehát a keresztény, ha keresztény vagy hát akkor Jézus azt mondta, hogy szóval, menjetek... meg volt a maga internacionalizmusa, tehát hitelenel is <gül> ő, <gül> <gül> meg, meg akár a távoli japán áriáival ő azért szívesen összefogott, nem? hát Tehát, hogy ilyen szempontból, a rendszere, az legalább konzekfens volt. Az, az, az egy konzevens, hát egy ilyen nagyon brutális darwinizmus alapján áll, és, és azt mondta, hogy így itt fajoknak a harca van, és értelemszerűen a fajok harcában hát sok mindennek van szerepe, például az erőnek, például a gyorsaságnak, de hogyha valaminek nincs szerepe, az az erkölcs, és így módon azt... El hát van, erkölcs, van erkölcs, csak ezt az erkölcsot az erő érvényesíti, tehát az erő, erő által születik az erő Kölcs. ő erről beszél, tehát az, az az erősebb joga a jó. Ezt mondta Hitler. Ehhez képest, meg Szálasi, behoz mindenféle ilyen elvonterkölcsi dogbákat, amiket hát ugye Jézus hozott, hogy a szerest fele meg tartsd oda a másik orcádat, amiket, hát, hogy mondjam, a hungarizmus az nem kifejezetten ennek a szellemében működött Magyarországon. Hogyha legalábbis jók az ismereteim. Viszont volt egy fontos tévedés, amit mindjárt helyesbítsünk. Azt írja az SMS író, hogy az eredeti Voldisvegy, az Eros Mississippi és a Randy MC verzió a feldolgozás. Hát én nem így tudtam eddig. Nem vagyok erről teljesen meggyőződve, de hát majd utána járok a dolognak. Na minden esetben tehát ott, ott voltak ezek a srácok hungarista és nagyon érdekes, hogy a közbeszéd az jó ideig a magyar gárda ö, körülforgott, ami, ami hát szimbólumaiban, tehát hogy annyiban, hogy mondjuk egy félkatonai szervezet, az mindenképpen ö, arra emlékezteti az embert, ami ö, hát a 30-as években, meg 20-as években történt az európai demokráciákban, meg arra emlékezteti az embert, hogy ö, Romániában, meg ö, Szlovákiában működnek hasonló a skinhead- mozgalomból merítkező és, és induló, de egészen a vasgárdás hagyományokig visszanyúló félkatonai szervezetek. Minden esetben vállaltam fasiszta szervezetekről is van szó. Tehát, tehát a félkatonai Gárdának a behozatala, az mindenképpen azért egy erőteljes provokáció volt, de, de szimbólumait tekintve azt kell mondani, hogy mondjuk az Árpádsáv egy vitatott szimbólum, de, de, de semmiképpen sem hajazott a, a hungaristákra, viszont az hát, ott lévő... So, sok esetben nyilván nem, bizonyos esetekben lehetséges, hogy igen, ezt nem tehát ez ja, des, tök az egyéni, kérdés, hogy az hogy valakinek mit sárv... jelent az Árpádsáv. Hát sok mindenkinek nyilván nem azt jelenti, sok mindenkinek meg nyilván azt. Tehát azért ez sem nyilván általános, érted? Tehát biztos, hogy van akinek az Árpád sáv, nem azt jelenti, jó, és nyilván van olyan, akinek meg igen. Jó, de erről van egy, van egy közéleti vita, hogy, hogy az Árpád vagy, az vajon hungarista, vagy nem hungarista. Jó, de a H betű, a H, H betű, az nagyon... viszont, meg az Árpád a H betű, az viszont, <gül> az, az viszont már elég egyértelmű. és Főleg írásos. Az viszont már elég egyértelmű, és hát ami még ezen a, ezen a 18 lelkes hungaristán kívül, hát egy védjegye volt ennek a rendezvénynek, az a megjelent fideszes képviselő, ugye, aki az országos listának az ötödik helyezetje volt, Vitter már ról Tehát egy kifejezetten jelentős fidesz politikus. Nem arról van szó, hogy valami vidéki körzetben mandátumot nyert képviselőről van szó, akiről hát nem is tudunk, hanem a fidesz országos erő viszonyai szerint ő ötödik volt abban a pillanatban, amikor benyújtották a választási listát, és ez a Wittner Mária tartott beszédet többek között a ungarista karszallagos rácok előtt is. Én szeretném tudni, hogy mi, mi a jó abban, hogy Magyarországon ilyen egyletek alakulnak, amelyek félkatonai egységekként működnek, és így gyakorlatilag ilyen, ilyen utcai rohamcsapatokat képeznek, nem tudom, hogy mi a vállalható ebben a Fidesz számára, vagy Vitnermária számára, vagy miért jó, jó ez. De most a magyar de... gárda, nézed, nézd, a magyar gárda az azt mondta magáról, hogy ők annyiban katonai szervezet, hogy ők szeretnék megellőlegezni a nemzetőrséget, hogy legyen egy ilyen intézmény Magyarországon. És hát vannak már azért Magyarországon rajtuk kívül is félkatonai szervezetek, mint a polgárőrség, mint a, mint a különböző őrzővédő dolgok. Jó, hát az is elég szörnyű egyért, ők ezzel, e, e, ezzel szemben nem hordanak fegyvert a tagjaiknak azt tanácsolják, hogy menjenek el kiképzésekre, de a maguk részéről fegyvert nem tartanak, bár mondjuk igazából hát, mondjuk katonai alakzatban 15 ember mondjuk hát, ütőerőben is képviseli azt a, a mennyiséget, ami, ami adott esetben kritikus lehet, de, de ők, elvileg, ők azt mondták, hogy nem, nekik ehhez az egész dologhoz semmi közük, ők csak azt szeretnék, hogy legyen majd a nemzetőrség ből valami, annak megteremtik az alapjait, és emellett hát ők hagyományt fognak őrizni, meg, meg hát a legszebb a parlagfűírtás volt, ami nekem mint allergiásnak, aki folyamatosan szenvedek ilyenkor. Nem is allergiás vagyok. Bár, mert most találtam egy homeopátiás gyógyszert, és elképesztően hatékony. Tehát, hogy eddig folyamatosan mérgeztem a szervezetemet mindenfajta kemikeliával, hogy, hogy túléljem ezt a nehéz időszakot, de most ez a homeopátiás gyógyszer, ez aminek nem tudom a nevét, ezért rekl most sem tudok neki csinálni. Mert lehet, hogy kéne, lehet, hogy ezt kéne egyébként a gárdáknak forgalmazni, a helyet, hogy parlakfőet írtanak. Hát népszerűsíteni. <gül> Vagy árulni? Na mindeset, tehát, hogy ők, a, ők egy olyan, ö, azt fogalmazták meg, ami elvileg a magyar törvények szerint ö, mindenképpen ö, jogszerű és szabályszerű, uh -huh. ö, biztos hogy hogy a magyar társadalom egy jelentős részében, mint ahogy láttuk ez kelt. tehát aztán ez összeadódva a ma jódált aztán a a hungarista, karsz, hungarista karszalagosokkal, meg hát már mindenképpen egy nehezen védhető uh, állásponttá hát, nemesül meg aztán ott ők, ők ott ők ott mi történt Zászlót cseréltek? a Hungari, hungaristákkal tehát ott, ott, uh, nemzeti örseregnek nevezik magukat különben aha tehát, de nem egyesült a két csoport nem, nem egyesült. A? Hát nézd. Érdekes is, hogy miért különben. Miért? Nem tudom. Csak nem érdekes? Hát ilyenkor.. De lehet, hogy azért vannak elvi különbségek annak ellenére, hogy zászlót cseréltek. Minden esetre én azt nem értem, hogy ezt, ebből, e, miért kell ezzel jogatni a komplett társadalmat. Csak nem azért, hogy megint eltereljük a figyelmet a gyógyszerárakról, meg eltereljük a figyelmet a vagyonadóról, vagy hogy eltereljük a figyelmet én nem tudom milyen ingatlan adóról, meg az árakról, meg én nem tudom mi mindenről, vagy a privatizációs visszaélésekről, vagy mindazokról a dolgokról, amiket ez a kormányzat még, még intézkedni készül. Jó, hát a, hogy... a kormányzat különben, tehát hogy nekik ennél jobban nem jöhetett volna semmi sem. De, de mindig arról beszélnek, különben azért érdekes megfigyelni, hogy amikor önkritikát gyakorol a kormányzat, és hát ugye sok mindenért van önkritikát gyakorolni okuk, akkor mindig azt mondják, hogy hát jó volt, helyes volt, így kellett tenni, de a kommunikáció, hát a kommunikáció az borzalmas, Kormány az jól csinálja, amit csinál, jó döntéseket hoz, de nagyon rosszul kommunikálja, és ezért van az, hogy a társadalom itt él a második reformkorba, és ahelyett, hogy tapsolna, meg ünnepelne az új szécsényikkel, kosutokkal, ahelyett, hát ebbe a csendes depresszióba vonul vissza, amit a 300 forintos vizidíjnak köszönhetően, meg a pszichiátriai intézet megszüntetésének köszönhetően, még az orvosnál sem olyan könnyű levezetni. És, és ez, ez a kormányzat, aki mindenre azt mondja, hogy olyan hihetetlenül rosszul kommunikál, az egész uh, három, vagy hány, most már hány éve van a gyurcsány? Gyurcsány? Három hát, éve, az, az, az egész a... négy éves ciklusnak a legzseniálisabb uh, marketing kampányába kezdett bele, leszámítva a választások előtti hamisítás mert uh, mert olyan hihetetlenül jól ugrottak rá, olyan hihetetlenül erőteljesen, keményen, agresszívan kommunikáltak erről, hogy ebből a 56 embernek az avatásából, ami, ami különben szerintem ilyesmi azért, hát, Emlékezzünk vissza Szabó Alberték idejére, tehát hogy ez, ezek semmilyen precedens nélküli történések Magyarországon. Na de... hát 56 ember könyörgöm, hát nevetséges, tehát egy, ö, egy 10 milliós országban élünk, hát 56 ember, hát egy 10 milliós országban 56, 56 gárdista, amelyik hagyománytőriz meg lobogtatja az Árpádsávos zászlót, hát ez, ez a minimum. Tehát hogy ennyi, most ez, de mennyi kéne, tehát mennyi lenne szerintük a normális? 5,6 tized? Vagy mennyi? 0,56 század? Vagy mennyi? Hát ezt Tehát, azt mondják, hogy... hogy a nulla lenne az el... le a, a nulla lenne. A nulla És az az 56, ez egy tünet, ugye? Ez egy tünet, ez egy társadalmi tünet. Hát ezt mondják. Ezt hát mondják. igen, ez az 56 ember. Tehát hogy szerintem meg nem kellett volna olyan brutális erőszakot alkalmazni ősszel, mondjuk október 23-án rajtuk, hogy olyan kiszolgáltatottnak érezzék magukat a fegyveres erőkkel szemben, hogy elkezdjenek fegyverkezni. Mert én azt gondolom, hogy ha múlt nincsen az a Mértékű katonai csapás, amit mértek azokra, akik kivonultak az utcára egyébként meg ünnepelni. Tehát még hozzá, hozzáfűzve azt, hogy nem is feltétlenül, vagy nem is elsősorban, vagy nem is kizárólag a kormány leváltását követelni. De ha igen, akkor mi van? Akkor most, most nem lenne ez. Csak, hogy ők úgy érzik, hogy ővelük szemben egy igazságtalan, és alaptalan, és törvénytelen katonai presszióval élt a kormányzat, és most erre ez a válasz. Ez, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos szerepet játszhat abban, hogy ők most elkezdtek gárdázni, nem? Egyébként hozzáfűzve, hogy 56 emberről van szó, tehát egy vicc, egy, egy középiskolai osztály létszámáról beszélünk. Tehát egy nevetséges, hogy ez egy politikai téma, és nevetséges, hogy a gyurcsány erre hivatkozva elterelheti folyamatosan és következetesen a figyelmet a saját gyalázatos politikájáról. Hát én, én nem tudom különben, tehát uh, ez, szerint... Nem látsz logikát abban, amit mondtam? Hát... Tehát szerintem lenne benne logika, de, de azt gondolom, hogy ez esetben hogy miért, miért nem vállalta vajon fel ezt a jobbék? Tehát mi, miért, miért nem mondja azt, mert amikor az amerikai alkotmányt szövegezték, akkor az alapító atyák azt mondták, és, és Amerikában ez azóta is élő jogáv, hogy azért lehet fegyverkezni, tehát hogy azért tarthat az ember magánál fegyvert, ennek két oka van. Az egyik az, hogy hogy megvédhesse a tulajdonát, a házát, stb. Tehát az értékeit, a családját. A másik ok, amiért engedik a engedték a különböző és engedik a különböző miliciákat, mert azt mondja, a, azt mondták az akkori alapítók, hogy, hogy a népnek annak joga kell, hogy legyen megvédenie magát a zsarnoki hatalommal szemben, akár fegyverrel is. Akár és a központi hatalommal szemben, mert én... az pedig államellenes összeesküvésnek, meg hazárulásnak hívják, hogyha te fegyvert fogsz, és mondjuk megrohamozod a, a... A fehér házat mondjuk Amerikában. Azt mondták az alapító atyák, hogy jogod van a zsarnoksággal szemben megvédeni magadat, ha te úgy értelmezed hát én, a fehér háznak, a hát momentán szerintem egyébként konkrétan. a Bántanamói koncentrációs tábor, az a, a Patriot Act, meg egy csomó más amerikai intézkedés, az konkrétan a zsarnokságra hajaz, vagy legalábbis értelmezhető úgy, mint csarnoki kezdemény. Akkor én most fegyveresen, amerikai állampolgárként megrohamozom a fehér házat, vagy megrohamozom a kapitalu, kapitóliumot, akkor engem nem fognak ezért bíróság állítani és nem de, fognak utána kőkeményel lesítelni, de hogy Simá, hát simán, hát simán. akkor meg mire gondoltak az alapító atyák, nem, és hol harmonizál nem, ez a mai jogrend? Nem, nem, hát ők, ők ennek az elvi lehetőségét akarták fenntartani. <gül> Tehát ő, ők, ők az elvi lehetőségét akarták annak megtartani, hogy igenis egy demokráciában is létezik az, hogy, hogy, hogy, zsa, hogy zsarnokká válik a, a kvázi demokratikusnak kikártott irányítás. Most a jobbik az mondhatta volna azt, hogy ő ez alapján tényleg elkezdi az önvédelmet szervezni. De nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy, hát, hogy ők is akkor meg el lehet rajta gondolkodni, mert szerintem az egy, egy világos határvonal, hogy ez vajon a magyar jogszabályok szerint lehetséges-e vagy nem. Valószínűleg nem lehetséges, de egy tiszta beszéd. És akkor azt mondja arra az ügyészség, hogy nem, köszönjük szépen e ezt, ezt a szervezetet, ezt most betiltjuk. De ők közben de helyet... úgy viselkednek, mintha egy volna. De Nem, meg úgy viselkednek, mintha néptáncskört alkotnak, és, és lehet, hogy igaz a, a te gondolkodásod, hogy ez valahol Gyurcsány Ferencnek a, az ős bűne, a magyar gárdának a megalakulás. Mindenképpen a... az egyébként. Hát de, az egész, de, az egész de, politikai helyzet, de, de amiben belecsúsztunk, ez mind gyurcsányos bűnök. Azért éve, mert, mert, mert ilyen, ilyen gárdák, hát én emlékszem Szabó Albertikre, én emlékszem, hogy mennyivel ijesztőbbek voltak azok a, uh, szintén, uh, ugye, mi, mi, mi, mi, mi, mi volt a jelképük? Fogaskerék. A fo fogaskerék alatt masírozó, kifejezetten nagy darab kopasz Tehát, hogy És nem 56-an voltak, hanem ilyen két as csoportokban jár, járkáltak szerte hosszába a városba, és még sehol nem volt Gyurcsány Ferenc. Az az az az az igaz, is ment, a, akkor is ment a riogatásra. Mind, mind, minden, minden társadalom a, azért kitermeli a maga ostobáit, a maga szélsőséges De ebből mind. politikai tőkét kovácsolni, és embereknek a tömegeit, akik, tő, akik átéltek vészkorszakokat a magyar történelemben, ezzel riogatni, félelmet kelteni Usztán a szavazatszerzés érdekében. Ez megint nagyon rával a Gyurcsány kormányzatra, jó, és nagyon jellemző. Ez nekik úgy kellett, mint egy falatkenyér. Olyan jól jött nekik ez a gárda alakítás, mint egy falatkenyér. És a jobbikosoknak meg ezt kéne észrevenni, hogy, a, hogy ez, a, ez igazából, amit ők csináltak, ez egy valakinek jó. Még a jobbiknak sem, mert nehogy már ettől a gárdától a jobbik majd bejut a parlamentbe. Nevetséges. Nem fog bejutni. Ez egy valakinek jó az MSZP-nek és Gyurcsánynak. Kizárólag. Talán. Jó. Valószínűleg az sds nek sem rossz, de igazán csak az MSZP-nek jó. jó. Énnek szerintem meg így alapvetően az az olvasata, hogy azért nem lehet ez gyurcsányos bűnének tekinteni, mert itt azért lássuk meg, mindenki tudta, hogy mivel játszik. Itt pontosan tudta a Jobbik, hogy mivel játszik, és, és milyen szellemeket fog ezzel újólag, és még erősebben rá szabadítani a magyar belpolitikára. A Fidesz is pontosan tudta, hogy amikor jóvá hagyták, hogy Wittner Mária meg Bencsi Kandás, mert megtette volna a Fidesz hogy a első nap, amikor kiderül, hogy, hogy mi készül akkor szólnak a frakciótagoknak, hogy ne vegyenek ebben részt, szólnak az, az olyan közismert személyiségeknek, mint Bancsik András, a demokrata főszerkesztője, aki legutóbb, hogy is kezdte a, az Orbán Viktorhoz írt levelét, már akkor is a vezénylő tábornokom. Hát meg a segnyalás iránti mérhetetlen áll ami, ami ami ő benne él. Tehát de? ez a vezénylő tábornokom. Tehát ez a, ez a, ez a megszólít de önmagában. De most képzeld el, hogy Orbán felkapja a telefonját, kicsöngeti háromszor a Bencsiknél, Bencsik látja, hogy Orbán... Mobilis... Vezénylőtábornokon felirat a mobiltelefonon. És akkor mondja, hogy igen, vezénylőtábornokom, és akkor azt mondja, hogy bajtás ezt... De hogy, de hogy mondhat a vezénylőtábornok a bajtásnak olyat, hogy nem szabad megalakítani a szabad csapatot? Tehát, hogy adhat parancsot, egy katonai vezető, egy ő neki alárendelt, hogy is hívják ezt beosztottjának, vagy ezt nem is így hívják, hanem a, a hadseregnél, hogy is hívják Hú, ezt? nem volt egyikünk se katona. Ezzel, e ez, ez most kiderül. És ezt nem is szégyeljük. Szóval, de, de hogy, hogy, mondhat, mondhat, hogy, mondhat, ja, hogy mondhat olyat a parancsnok, az, az ő neki alárendelt katonának, hogy.. Nem fegyverkezünk. Nem alakítunk ő, mondjuk tizedet, századot, ezredet. Vagy gárdát. Nem, vagy gárdát. Tehát ilyen parancs nincsen. A katonai... ilyen parancsot civilek adnak. Nem, van ilyen parancs. Azt mondja neki, hogy nézzed most... Leszerellek? Nem, nem. Nekünk be kell épülni. Ez, ez nem egy, katon, ez, ez egy katonai akció, de a polgárinak átázzuk. tartson otthon az ruhány, hát, és? Tehát megtette volna a Fidesz, de, de igazából így mindenki azt látta, hogy, hogy milyen jó, hiszen, hiszen a polgárháborús hangulat, ami, ami hát minden egyes választást azért jellemzően 98 2002 óta magával kísér, mindenki hisz ebbe a polgárháborús hangulatba, mindenki hisz a félelemkeltésbe, és ezért aztán Orbán Viktornak ez a, ez a telefonja, ami megtörténhetett volna is, és valószínűleg fél éve került Orbán Viktornak, és ő pontosan látta valószínűleg, hogy hogy milyen típusú rebellió lesz ebben az országban a gárdalakulás hílére, megtette volna, de nem tette meg, mert mindenki érdekelt abban, hogy, hogy miközben beszélünk arról, hogy megszorítások, hogy miközben beszélünk arról, hogy a kormány milyen impotens, meg beszélünk arról, hogy az ellenzik milyen impotens, ne csak szakmai síkon, hanem a, az erkölcs, a jó és a rossz antagonisztikus küzdelmének a síkján is megjelenítődjön ez a választási küzdelem, ez a, ez a hosszúra nyúlt, vagy soha be nem fejezett kampányidőszak. És, és ennek következtében alapvetően mindenki érdekelt volt ebben, hogy megalakuljon a gárda, ezért tudott megalakulni, és ezért tudott úgy megalakulni, hogy a Fideszt, hát Családjára szorították, de még mindig nem határolódott el, és, és ekközben meg úgy tett, mintha Vittner Mária nem volt volna részt ezen az avatáson. Várjál, azért ez így nem teljesen igaz. Tehát, hogyha Vitner Mária és Bencsik András nincs ott, akkor nem alakul meg a gárda, akkor is meg csak Vitner és Bencsik nélkül. Azért ne gondoljuk azt, hogy a 56 nemzeti érzelmű fiatal, aki a jobbiknak a megszervezése alatt megalakította ezt a gárdát, ez mind kézirányítás alatt áll, tehát ezeket mind Orbán hmm. Viktor vezérli. Azért ezt nézet, nem gondoltam olyan. Me, Nézed, megalakulható, de mondom, gárdák alakultak, hát ez a nemzeti őrsereg, ami, ami tényleg frankon-hungarista, tehát ugye, nem lehet más mondani, mert, mert, mert legalábbis számítani. nem érdemes, hiszen <gül> hiszen már más szavaknak adjunk, <gül> <gül> adjunk más jelentést, tehát hogy egy, egy jelentéshez egy szó, legalábbis a mi szegényes szó kincsünk. Általában elég. É, é, éppen elég, <gül> sőt, reméljük, hogy megvan az a szó, ami egy adott jelenséget leír, tehát Történt már ilyen, ez, ez, ezeket a, ez, ezt a nemzeti őrsereget hónapokkal ezelőtt megalakították, és nem volt belőle botrány, pont azért nem volt belőle botrány, mert, mert egyrészt nem volt mögötte a jobbik, a, mint politikai párt, ami azért ugye hát hangsúlyt ad egy dolognak, tehát a gárdából így is úgy is botrány lett volna, másrészt azért nem volt mögötte Wittermária képében a Fidesz frakciójának a egyik legfontosabb személyisége, mm. és, és nem volt mögötte azért egy 20 vagy 30 vagy 40 ezres példány számú újság, amelyik egy kifejezetten ugye fideszes célközönség felé operáló, kvázi önmagát konzervatívnak tekintő heti lap. És egy befolyásos heti lap, hiszen jobb oldalon hát össze számolni körülbelül, hogy van a heti válasza, Szalonjobbosoknak, vagy, <gül> <gül> vagy a közé, vagy a hígyjobbosoknak, vagy nem tudom, hogy hogy nevezik őket, meg meg van a demokrata a radikálisoknak, és van a magyar nemzet, ahol mindjártunknak, ami mindjártunknak szól, publicisztikától függően éppen uh, elküldi a Franzba a pokorni mint, uh, mint, <gül> mint nem, árulót. <gül> mint árulót és árnyék hatalmat építő ember, de, de, de aztán ugyanez az újság meg is védi, hogy arról van szó, Zoltán. tehát uh, hát Az az üzenőfal. Az üzenő üzenőfal. <gül> <gül> <gül> A magyar nemzetben az, mind, a, mind a két irányzat valószínűleg jelen van, és akkor még ennek van ugye a, a, a Lánchíd Rádió, az Echo TV és a Hír TV, tehát így nagyjából azért ez már elég sok. Kör, azért ez lehet ez már. határolni azt, hogy... hogy média médiabirodalom, azt lehet mondani. Igen, de, de lehet tudni, hogy melyik az a médiabirodalom, ami, ami alapvetően a, a Fideszhez lehet, hogy nincsen kézirányítás, bár mondjuk sokal a sejtik, hogy van, de az biztos, hogy ennek az érte, hogy az, az értelmiség, aki készíti ezeket az újságokat alapokat, az az igenis a Fideszhez nagyon-nagyon szorosan köthető értelmiség, és ez állt oda a magyar gárda mögé. És szerintem így alapvetően. Nem uh, hazar állt oda, mert, a, mert az MSP az, az uh, elkezd, elkezdett ezen a fronton rohat keményen támadni. És mivel minden frontot meg kell nyitni, és minden fronton háborúzni kell. Tehát ugyanúgy, ahogyan, a, ahogy Ugyan, mondjuk a második világháború sem úgy nézett ki, hogy hát akkor Afrikában béke van, és akkor a keleti fronton háborúzunk. Nem. Afrikában is van egy front, meg keleten is van egy front, meg Moszkvánál is van egy front, meg Leningrádnál is, meg Stalingrádnál is van egy front, meg a, a, a csendes óceáni partoknál is van egy front, meg, meg, a, meg az Atlanti-óceáni partoknál is van egy front, és Normandiában is lesz egy front, és mindenhol van egy front, tehát minden frontot meg kell nyitni éppen ezért. Amikor az MSP nekiment a Gárdának, akkor a Fidesznek egyszerűen nem maradt más, mint ennek a frontnak a mentén fölvállalni a harcot. Én lezárok egy frontot.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 Hát én sokáig MSZMP tag voltam, de akárhogy is ezt a, a gyurcsánykóka álmokfutást meg kell állítani, írja öreg motoros csodálkozó, írja nekünk, hogy jé, Isten hozott újra az éte, éterben, amint látjátok mindig, már megint folyamatosan, szünet nélkül, van miről műsort készíteni. Be sem tudjátok hozni, utol sem tudjátok érni magatokat, annyi minden történt a távol létetekben. Tegy akkor helyi témát ki ne felejtsétek, fontos simicska eszköz az is, és közülük még a jobb. 56 hű gyúr, Gyurbáni fiú megalapította a privát klubját. Vagy árulók lennének? Ki jó a politikusaink inkább, lén? Majd a következő SMS. Ki nem látjátok kövér laci mocskos kezenyomát a gárnál? Jó, de az csuba, a jó, hogy a függetlenek hallgatnak minket, ez a jó. De, de, de az, hogy az indulat mindjárt megjött. Tehát, hogy amikor a Metalikát bántottuk vagy kritizáltuk, akkor, akkor azért nem volt ez az indulat. Tehát a, akkor a mocskos szó az legfeljebb a miszányból hangozhatott el, mert az sms írók azok mindig sokkal szofisztikáltabbak, mint mi. De most, hogy jártam, a magyar gárda antifasiszta, fasiszta rangadó megél és újra. De tényleg ez a legnagyobb összeg csapás egyébként. Tehát ez, ez az, ami mindenkit bemozgat. Szeretem, hogy amikor azt mondod, hogy csak nem azért uh, van, hogy a figyelmet elterelje, oktatás, közlekedés, egészségügy, akkor pontosan tudod a választ. Speciál szerintem buták a magyar gárdisták, de szerintem még kevesen is voltak. De én meg azt gondolom, hogy mindenkinek joga van butának lenni, sőt, mindenkinek joga van fasiztának lenni. Igen, igen. Mindenkinek joga van a saját fasizmusához. Menjen ki, parádézzon, fegyverkezzen, ha akar, én, azért ez nem olyan egyszerű már. Most addig, amíg nem követel bűncselekményt másnak a, másnak a terhére, addig én felülem csináljon azt, amit akar, joga van hozzá, csinálja őrizel hagyományt, és ha az ő számára a fontos hagyományok, azok a 30-as évek németországaiban rejlenek, vagy Németországában rejlenek, ahol az összecsapások egymást érték, vagy a 20-as években, amikor az s roham csapatai csaptak össze az utcákon a kommunistáknak a csapataival És az egyik oldalon Ernst van, a másik oldalon, meg Hermann Göring adta ki a parancsot hogyha ő ebben a világban szeretne élni, akkor ő, ő gyülekezzen, ő gyűjtse össze a csapatait, amíg nem követ el a magyar BTK-ba ütköző Cselekményt addig ő ezt csinálhassa, tehesse. És ezt ne váltsák már politikai tőkére különböző pártok, riogatva ezzel olyan embereket, akik túlélték a holokausztot és jogosan félnek. Vagy, vagy, vagy, vagy akár tudod mit? Azt mondom, hogy nem jogosan félnek, mert nem lesz újabb holokauszt, de az ő félelmük legalábbis indokolt lehet, mert nem tudhatod, hogy ha valaki átélt egy ilyen poklot, keresztülbent egy ilyen poklon, akkor az milyen félelmet érezhet. Úgy gondolom, hogy minden ilyen embernek a félelme ő. Egy, egy sérülés, egy sérültség, ami úgy gondolom, hogy hát jogos, mert ő ezt átélte. És ezzel, ezzel játszani, és erre, erre ö, támaszkodva politikai tőkét fölhalmozni a gyurcsányoknak, ez annyira erkösztenebb, hogy pontosan rájuk van. De mindenki, de mindenki, de mindenki játszik erre, de mindenki játszik erre. Nem mond, hogy csak a gyurcsanyék. De várjá, a gyurcsanyék más a... másrésztről, meg azért azt se felejtsük el, hogy, hogy én különben osztom a te azon irányú nézeteidet, hogy... hogy Nyíljék minél többféle világ, és, és ha valaki fasiszta, hát Istenem legyen fasiszta. De ki ezek a hagyományai. De, de, de, de viszont Magyarország ilyen szempontból egy speciális helyzetben van, mert mint a második világháborúban vesztes ország, az aláírta a párizsi békeszerződést, amelyben vállalta, hogy a jellegű mozgalom, szervezet, stb. az nem működik az ország területén. Tehát, ez már egy jogi kérdés. Tehát innentől kezdve Schiffer András kell ide megkívni, és akkor ő elmondja, hogy ez itt törvényes vagy. Nem, tehát hogy én ehhez már nem értek, innentől kezdve. Marci is azt kérdezi, hogy miért bűn a magyar gárda léte, milyen törvénytelenséget csináltak. Semmi, tehát nem bűn, nincs benne semmi bűn. Az én szememben a legnagyobb bűn az az, amikor ezeknek az embereknek a saját személyes, a saját jogaikon alapuló, saját meggyőződésükön alapuló szervezkedését, valaki fölhasználja politikai célokra. Arra a célra, hogy embereket ijessze meg, riasszon meg annak érdekében, hogy rászavazzanak. Egy meggyőződésem szerint ebben az országban szinte mindenki undorodik a gyurcsánytól. Csakhogy van egy erősebb érzés is, mint az úndor. De, de ez nincsen így. A saját, most van, a, a Szonda Ipsos most hozta ki a közvéleménykutatását. soha ennyire összességében nem voltak népszerűtlenek a politikusok. A saját táborán belül Orbán Viktor 78-as bizalmi indexel, tehát kimagaslóan magassan rendelkezik. Az MSP táborán belül, meg ki a legnépszerűbb politikus, Gyurcsány Ferenc és 70-es bizalmi indexet bír. De ki, a... az, aki ma MSZ... Várjál, de ki az, aki ma MSP? számogató? Az ország számogató? 35% a ne hát, már. 35 százalék, de biztos, hogy megvan annyi tuti, és jó, hát, most, ezután jó, szerintem ez a 35, ez inkább 42. Ajaj, ajaj, hát ilyen az emberek, az emberek, tehát én azt gondolom, hogy az undornál egy erősebb inger a félelem. És hogyha a másiktól egy kicsit is jobban félsz, mint amennyire undorodsz az egyiktől, akkor undorodva ugyan, gumikesztyűt húzva, de szavazni fogsz. És nekik ez a szavazat is pontosan ugyanolyan jó, mint a másik. Zozóka írja a szélsőséges, antidemokratikus cselekedetre, bösszmesség és az őszi. Ata és az őszi rendőri atakok, szélsőséges a reakció, Lenin, Lenin fiúkra horty, szállasít Rákosi követtel. Na, egyébként ez, ez, ez amit Zozóka ír, ez megint egy nagyon-nagyon pontos és helytálló megfigyelés. Tehát Zozóka egyébként mindig a legjobb és a legélesebb megfigyelésekkel kecsegtet minket és kényeztet el. Uh, akkor az SMS író, aki, akinek azt mondtam, hogy indulatos az SMS-e, ő kéri ki magának, mert azt írja, hogy kövér emlegette horn mocskos kezenyomát, és... Uh, Aha. Akkor csak idézet volt. És akkor egy KR rövidítés, de nem Krisztus, hanem egy nagy K pont és kis R pont, írja az utolsó gondolatot le a gárdával, mindenkinek joga van a véleményéhez.